Сильна внутрішня кровотеча і больовий шок. Подружжя поверталося з випускного вечора доньки. О другій годині від школи від'їхав автобус. Дітей повезли на три дні до турбази. Додому дрікачі вирушили разом з іншими батьками, а потім ішли самі. Через травневий провулок їм було ближче додому. Тіла знайшли на початку четвертої Пенсіонер Ващенко, якого розбудили постріли, зателефонував до міліції. Майже всі сліди змив дощ. Спробувала використати собаку, та нічого не вийшло. Окрім того, Сагайда визнав за необхідне оглянути дім Деркача. Прибули туди о 6.20 ранку, доки отримали санкцію та доки її оформили. Ну, а там уже хтось і до них побував. Все було перевернуто до гори дном. Речі шаф повикидані, килими і стін зірвані, замок на вхідних дверях не зламаний, а чим відмикали, поки що невідомо. Експерт працює, але, одне слово, схоже на пограбування. Однак жодних слідів не виявили. Вадим слухав сегайду і згадував, як тиждень тому Сидів вічно віч з екс-капітаном, і Деркач йому казав, притишивши голос, «Слухай, мені здається, ти розумний хлопець, тож і мене, дитиною, не вважай. Дізнаються, хто про ці мої слова мені капець. Чи є у тебе щось, окрім відеозапису мені начхати?» «Хм, а ви за мене не хвилюйтесь». «Я за себе хвилююсь. І богу мені зараз краще за все сісти і в зоні схватись. А тільки за дітей боюсь. У тебе своїх немає. Не одружений. Втім, до вашої справи це... А у мене двійко. І старша дівчина. Метикуєш? А що вам погрожують? Хто? Не знаю точно. А от вони все про мене знають. Все. Що в мене міцні та надійні хлопці є теж. Ну і що їм було потрібно від вас? Хм, щоб працював на них. Місто маленьке. Мене тут кожен собака знає. Мене бояться. До того ж в міліції приятелі лишилося. Ну а це сам розумієш. Надійне прикриття. Ви хочете сказати, що рекет це за завданням? Саме так. Ну, а хто ж давав завдання? Телефон. Георгій помовчав, розминаючи незапалену цигарку, нарешті мовив. Можливо, згодом розкажу. Коли перевірю, є тут у мене деякі комутаторні міркування. «Не вірилось! Ой, не вірилось тоді Вадиму у його щирість!» А віркач запалив цигарку, помовчав ще трохи і додав «І тебе теж перевірю!» Ні, не додавали апетиту ці спогади. Його так і тягло роздерти на собі срочку, Посипати голову попелом і заволати, це я винен, я не повірив, не послухав. І ринутись покутувати свою провину, сприймувавши праведний гнів на... Хм. А ось на кого Вадим ніяк не міг вирішити. Не вираховувалось, хоча б упевненість була хай здогадна, приблизна. Але впевненість. Та не було впевненості. Як не було її очевидною шеремета. Бо чого це він раптом так криско і навіть аж сердито спитав у Сагайди? Звідки ви мені телефонували? З дому, не задумуючись, відповів Микола. А що? З'єднання автоматичне? Звичайно. А дім ваш? Ну не зовсім, але ж ніхто сторонній. Ви впевнені? Так? «А чому ви не питаєте, що за дім?» Шеремето сміхнувся. «Очевидно, Стеценко Тетяни Михайлівни».